melyek egyes politikai nézőpontokat osztók részéről nem állnak fenn, de ők lehetséges, hogy a gravitációban sem hisznek. Sok beszédnek, sok az alja, ezért elmondom a két telefonszámomat, legalábbis azokat, amelyek fél tízig élnek. Nyolcig interaktív fél kilencig nem, aztán fél kilenc és fél 10 között megint nyolctól Gyorgyavis Benedek fél kilenctől Wintermantel Zsolt és kilenctől Ugi Attila lesz a vendégem én pedig bármilyen kérdésre válaszolok bármilyen telefonra reagálok hogy hogyan, azt nem tudom megmondani hiszen azt se tudom, hogy fel akarnak a -e hívni és ha igen, akkor mivel Ma a zenei kínálatban Traffic, Queen és Frank Czapa lesznek hallhatóak. 061, 4-es, 8-as, 9-es, 0999 és 0636771161. Figyelek, ha van mire.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 061 4 8 9 9 es 0999 és 6 30 6, -7 -7 -1 -1 -6 -1. Jó reggelt kívánok! Érdeklődnék, hogy van-e egy a mai műsorra? <gül> Nincs. Nincs. Nincs. E és ha, ha, ha nem tudja...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 Nincs lehetetlenség. Nem, azt mondta, anyám, a te feleséged, hogy fiam, ne fuss olyan szekér után, ami nem akar fölvenni, de ja. ezt hogy nem, csak, nem csak erre, hanem különböző nőkre is mondta. Hát persze, mert mindig jön a következő, meg a villamos után is mindig jön a következő, de hát... E... De apa, én ezt próbálta. mindig betartottam volna, akkor sehova se akkor jutottam sehova volna, értettem. belejött, vagy most se jutottam el sehova se, tehát én most éppen sehol se vagyok, Hát de viszont ebből azt következik, hogy nem száz százalékig volt a nyárnak így mindenben igazán. <gül> Akkor ezt majd tisztelzzátok egymás között. Oké. Okay. Viszont hallásra. Viszont hallásra. Tudják mit, nem... Omar. I pay my dues time after time after my sentence Committed no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 Egy második apa esetén nem csinálhatok bele mosto halpát. 5 percen múlott 418 061 489 0999 és 0836771161. Figyelek ha van mire. Champions.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 újságírónak nem tetszik, és továbbkérdez szóval. Valami ilyen helyzetet szeretnék már hallani, hogy, hogy ő is élő ember, köztüggár ember, érti a mi problémánkat, és, és értelem tud válaszolni, és jöjjön más vágyani. Hogy akkor azt feltételezem őről, hogy munkáját megszakítva fél tizenegykor ott fog ülni egy tévé előtt, én és nézni. Én meg fogom nézni, hogyha ha, ha csak valami más együtt dolog nem történik. De mondom, én azt mondom, velem együtt nagyon sokan az ismerősi körben is ugyanezt Várják már, hogy egyszer. És az is, ez is értékű lesz, hogyha a szimpati figurák esznek, vagy mondjam, olyan emberek fognak elmenni, akik erőtélyesen megszűrt társaság az Amit... Azt kérdezem Öntől, hogy egy kormányinfo a tekintetben, amiről Ön beszél, csinálhat nyarat?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 Ez a lényeg, hogy nem kéttelenség. Én azt gondolom, hogy, hogy mondjuk három szón túl is van kommunikáció. Tehát, Én azt kérdezem előttől, hogy élt, igen, élt igen, ebben igen. az országban, ezek szerint elmúlt már 20 éves, Egy olyan? Tehát volt ön hosszú távon olyan rendszerben, és nem a munkahely másféleképpen élt? Minőségének, nem mennyiségének. Az életem élete alapvetően, a, a, és a, annak a folyásával nincs volt, azzal a fajta hangulattal van problémám, amivel annyira lehítenek engem, hogy soros migráns, meg, meg, meg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 Igen, hát, ugye az a, a főnök. Én nem vagyok főnök. Ugye okay. a remény hal meg utoljára. Oké, okay. Rendben, van. Köszönöm. Köszönöm. Viszont hallásra. Viszont. és 489 0999 036 Most csak azon gondolkodom, hogyha visszatekintek 1990-re, ami megy is, meg nem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 061 nulla 0999 és nulla Figyelek, egy egy a vanmire. 2019. június 10-e helyett 5 hónappal hamarabb január 10-e van. Egy perccel múlott fél nyolc ez a kéfejancsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. Most éppen a 98.00 frekvencián, és most éppen a 061.4.8.9 099.9 és 06.30 egy-egy-hat-egyes telefonszámukra reagálva ül itt Fiala János, virtuális már Mármint, hogy figyel azokra akik valamit kérdezni akarnak tőle, vagy valamit egyszerűen csak megosztani akarnának vele. van a matróz azt is mondja, hogy minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, tehát hát a kezemet figyeljék és ne a szavaimra hallgassanak. 061 999, és 06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 Kívánok. Azt tenném hozzá, hogy az éleményem teljesen elszállt. Én már látom, hallom előre az alátett kérdéseket. Hallom a válaszait Brüsszelről, Sorosról, Európáról. De, uram, látom hát, a zsebre dugott lesz... kezét. A zsebbe dugott kézzel, abban lehetséges igazán de... a szirikus mosolyát De, de, ott, de ott lesz a 24.hu, ott lesz az Index, ott lesz a HVG. Ott lesz a hút, ott lesz a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 Jó Most, hogy beolvastad ezt a levelet, azt gondolom, hogy akár szó szerint igaz is lehetne, ha elvonatkoztatnánk attól a konztektusból, amiben vagyunk úgy általában. És azt tudom mondani, hogy fura. Géza, te is nagyon jól tudod, és ezt neked mondhatom, mindenféle alűr nélkül, hogy tudod, hogy nem igaz.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 Azért mondtam, hogy lehetne, szóval, Ha nem jött volna ez a levél, akkor nem volna be. Mert azt mondom, hogy tényleg most akkor próbálja az evés, mert kiderül, hogy kifogott. De ha meg, ha meg ö, ö, mert most megpróbáltam rákeresni az, in, az interneten, hogy bármelyik ellen, ellenzéki média írja azt, hogy nem kapott, meghívott, hogy valamit nem. Akkor meg aztán tényleg... Ők aztán eleve mondani... kaptak meghívót, tehát őket meghívták. Tehát ők eleve kaptak meghívót, hiszen index onnan is lehet Index tud... Így, így, a így, így, igen. Hát a, a, ezek mindezt nem tudom, az Index igen, a HVG uh -huh. emlékezetem szerint igen, a 24.hu igen. És gondolom, hogy ott a szerkesztőség kapott meghívót, nem pedig egy konkrét személy, uh -huh. én pedig ja. egy konkrét személy voltam. És... Hát. Euh,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 én nem Lázár Jánoshoz vagyok hű, hogy nem mentem el, hanem ott hogy megszakadt valami, meg, meg ott valahol a választások tájékával valami megszakadt. Tehát ez nem személyfüggő. Maradjunk a hogy betartottam, amit ígérti, hogy hát és túlcudika után nem volt. Be, de, nem volt. De, de abba gondolj bele, hogy amikor majd üres székeket fogsz látni Gulyás Gergely sajtótájékoztatóján, akkor vajon a nép le kell hogy sajnálja, hogy nem a miniszterelnök úr tartja?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 ki volt ott a serfőző, a felesége jut az eszébe, mindjárt megfognak róni. A serfőző Krisztina volt a felesége. Ö, szabadban a vágyik, a század, gondolom, vég, le... a század kapcsolódó fiatal ember volt. Tehát abba gondolj majd bele, hogy amikor lehetne a miniszter. Lehetne olyan eset, amikor miniszterelnök úrnak kell kiállni. De nem passióbb, ahogy te mondod. De ennek most tört. semmilyen indokottsága Így van, ezt mondom. Jó, csak Pontos... azt értsd meg, hogy egész egyszerűen, hmm. ha én, tudod, megszólják a momentumot, amely ott volt az Echo és kiatt, mondván, hogy ez nem az eljárás, mondja. Gyirosszáz. Gyirosszáz, köszönöm, Igen, te, De azt akarom mondani, hogy, hogy, hogy, hogy. De most egész egyszerűen lefokozták a gulyást.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 hogy hány olyan ember van ma Magyarországon, aki azt mondja a Gulyás Gergelynek, hogy ma nem te fogod tartani a kormányinfót. Szerintem egy. Egy. egy. De pont azért pont azt gondolom, hogy ha én pedig, akkor... én pedig tudod, ha a Gulyás lennék, és fiatalabb lennék, mondjuk annyi idős lennék, mint a Gulyás. Akkor azt mondanám, hogy tudod, mint főnök. Ha most megtartod, tartsd meg az összeset. De én azt gondolom, hogy a... szóval, hogy hogy hajne, sajnálom, Gyuriás Gergelyek nekem. Nem, magamat nem. Ez itt most nem erről szól. A népet fokozták le meg én. De ne, Gyuza, én most komolyan beszélek veled. Én most nem viccelek.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 amely a sakban nem létezik, és egy olyan eseményhez, amelyet egyébként én is el akartam menni. Tehát ha azt kérdező, hogy fiala, akkor te miért akartál volna elmenni? Azt mondtam volna, hogy ahogy párizs is megnézem, és nem úti filmen, ennyi. De... De, de, ne, ne, ne, ne, ne, azért tényleg ha vagyunk komolyan, most elmennek oda az ellenzék újságírók. Szóval gyakorlatilag pontosan abból a kottából játszanak, amit más megét. Mert nem, legközelebb... nem Géza, nem erről, nem, ezt nem látod jól. Itt pontosan arról van szó, mint ami egyébként az első mondal nálam megvalósult. Tehát amíg én tudok olyan kormánypárti politikusokkal beszélgetni, akik mind a héten rendelkezésre állnak, addig nekem nem kell egy napon megkérdezni mindazt, ami az elmúlt nyolc évben összegyűlt. Ezt mondom. hát Ezt mondom, most az egyszer elmenne és...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 Igazából senki nem hisz, vagy akkor meg tényleg egy olyan, olyan gumicsont, ami, e, amire. Ebből, amiről most például mi beszélünk, a magyar sajtóban sehol nem olvashatsz. Mert itt most annak a jelentőség, hogy a miniszterelnök úr ott van. És ha valaki azt mondja, hogy savanyú a szőlő, akkor annyiban igaza van, hogy sajnálom, hogy nem vagyok ott, de ennek a megítélése semmiben nem más.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 Jöreged! Halló! Ugye ez egy olyan rádió,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 Ez a rendszer. Persze. Tűnik az, ahogy ön viselkedik, úgy egy tinédzser viselkedik. De a sajtó nem... De, nem nem... Elef, de ez de nem gumicsont. A... De, nem, de nem az. A azt értse, meg hogy, bújra azt bújra értse bújra. meg, hogy amiről egyébként kérdéseket fognak föltenni, és amire egyébként... senki semmit. ezek de... a médiával De azt értse meg, hogy ön eleve valamit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 az nem eredményezheti, vagy eredményezheti azokat a mondatokat, mint amiket mond, az a gonosz, az a, az, a, az, a, az a nem tudom milyen malacka, akinek azt mondják, hogy belsik a gödörben, hmm? és azt mondják, hogy kihúzom, nem. Hát ne akarjuk már gödörben élni. Hogy Magyarország valamiért csinálja ezeket a malackákat, és hogy gyakrabban vagyunk ilyen a kelletténél, hát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 Vagyarnak fel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 lehet nevekkel dobálózni én egy történetet meséltem el és szándékosan nem mondtam neveket a mai fiala János nem személyeskedik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 Oké, okay, lehet, lehet, hogy csak 65-en voltak. Öregedt. Öregedt János, én csak azt szeretném kérdezni, hogy mit tett a János? Ott maradtad a rendezvényen, vagy fogta magát és eljött?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 Köszönöm! Jó reggelt! Jó reggelt. Vannak, bizonyos, vannak bizonyos társaságok és szalonok, ahol például kinézik a jobboldaliakat, vagy kinézik a keresztényeket. De ez nem, egy... ez? De ez, nem ez a történet volt, uram. Jó, so itt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 nulla és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 ezen az eseményen én egyszer szembe találtam magamat ezzel az illetővel, tehát egymással szembe közlekedtünk, elhaladtunk egymás mellett, és én önkéntelen nyújtottam a kezemet. Tehát azt kell, hogy önnek mondjam, hogy reflex szerűen. Amire a másik megismételt egy olyan mondatot, amit ott mondott, és amit még hozzáfűzött ahhoz, ami ott elhangzott, és amit itt nem szeretnék megismételni. Tehát ráerősített az... A maga nemében igen. A nyilvános a, ma a maga nevében, igen, én Aha. pedig, még egyszer mondom, reflexszerűen nyújtottam a kezemet. És ő fogadta egyébként, és úgy elősütötte meg nem, az előadást? Nem, fogadt, nem fogadta, és megmondta, hogy ő mit mondott egyébként a beszédében, az a részében, Aha. amit itt most nem ítézem. Hát ez. Igen, nem úri emberre van, mert új emberek, hogy ha egymással nincsenek is egy véleményen,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 az kevésbé fáj, mint hogyha győrön ember, akit... De ez a dolog, engem, nekem minimálisan se hogy hogyha fájt valami, az inkább a közegnek volt a, a, a, a, a viszonyulás. az lejött eddig is. És hogy az, az, hogy én ezt eddig fájt. meg tudtam állni, arra azt tudom önnek mondani, hogy ez egy egészen páratlan teljesítmény volt a részemről, hiszen a visszaemlészik rá, én megint egy nevet elfelejtettem, ugye Elsimolásztól korábban jól ismertem, de azóta vagyok vele heti kapcsolatban, ha a mások nem emlékeznének, amióta a Székes-Fejváris polgármester, akinek három neve van, de a e szembe, ugye elmondta a hajdámesztő történetemet, és amikor én szerettem volna vele beszélgetni, hogy tudja, miről van szó, akkor nagyjából lesorosozott, pedig hát akkor még egyáltalán nem volt soros történet. Ugye arról volt szó, hogy ő nagyon jól tudja, hogy én most hogyan akarom őt, nem tudom, így, úgy, amúgy.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 Igen, hát, oké. Okay. Oké, okay. nem oké. Okay. Ez van. Sójtottam. Hírek következnek itt, a Civi Rádióban. Hírek az országból és a világból. Üdvözlem, Berényi Attila vagyok. Évente több száz milliárd forint ennyi több lett bevételt generálhat az államkasszának a kormány új fegyvere a fekete gazdaság elleni harcban az online számlázás. A legutóbbi áfa bevételi adatok alapján a portfólió elsőként becsülte meg a 2018. július óta élesben működő gazdaságfehérítő eszköz költségvetési hatását. Izer Norbert Norberta pénzügyminisztérium adójegyért felelős államtitkára alátámasztotta a labkövetkeztetését: Az általános forgalmi adóbevételek növekedése jelentősen meghaladja azt a mértéket, amit pusztán a makrogazdasági mutatók indokolnak. Ez tehát azt jelenti, hogy folytatódott a gazdaság kifehérítése, részben az online számlázásnak köszönhetően. Úgy tűnik Ausztrália befogadja a családjelől menekülő Saudi kamaszlányt. Az ország kormányának közlése szerint elfogadták a menedékkérelmét. Rahav Mohamed, Algununt, bankokban a reptéren vették őrizetbe és ki is akarták toloncolni az országból. De miután a lány ezt élőben közvetítette emberi jogvédők, és az Ens bejárására szabadon engedték, most egy szállodában várhatja sorsa alakulását. Családja házasságra akarta kényszeríteni, miután ebbe nem ment bele, apja fél évre bezárta egy szobába, és a haját is levágták közölte a lány. Szaúd arábiában a férfiak gyámként teljes mértékben dönthetnek a nők sorsáról és életéről. Egy kaliforniai férfi három órán át nyalogatta egy ott álló ház csengőjét. Erről a biztonsági kamera felvétele is tanúskodik. Arról jó a felvételek alapján a csengőnyalogatás mellett még oda is vizelt a kertbe. A tulajdonosok nem voltak otthon, viszont gyermekeik a házban aludtak. Hogy mindezt miért tette, egyelőre nem tudható. Az biztos, hogy az elkövetővel szemben szabálysértési eljárás indult. Lehet? Sokat gondoltam rád az elmúlt időben. Um, egyáltalán azokkal, akikkel kapcsolatban állok, akikkel minden héten beszélgetek, azokra én nagyon sokszor szoktam gondolni magánemberként, emberként attól, csuklanak-e vagy sem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 Megkérdezni ezt szürjes balástól, tehát úgy tűnik. Terveződött, ez... de minden esetre az a helyzet, hogy. Mármint, hogy majd a, a, a leendő, tehát a, nem tudom, milyen állapotban lévő népstadion kapcsán, ezt a kérdést ugyanígy fölfogom, te nagyon jó szól. Világos, világos nyilván. És nem a, neked. Fürjes államtitkár úr meg fogja tudni válaszolni ezt a kérdést. Én azt tudom mondani, hogy nagyon élesen.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 minden egyes olyan fórum vagy lehetőség, legyen ez fővárosi közmeghallgatás, vagy bármilyen egyéb kérdés, ott a normalitás jellemzően nem jelenik meg. De én ez nem vagyok meglepve, én azt hiszem, hogy ez nem városügyes specifikus kérdés, ez alapvetően így van, hogyha az ember egy egészen más példát mondjak, hogyha egy betegség kapcsán fórumok úgyraiba merül alá, akkor ott jellemzően nem azok irogatnak, akik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 nem akarom megkerülni a kérdést, természetesen nyitott vagyok erre, hogyha hát ennek tudunk egy moderát keretet adni. Nekem sajnos legutóbb is rossz tapasztalatok. Jó, hát ugye nem mondhatom azt, hogy csináljunk egy flashmobot ezzel kapcsolatban. <gül> ne, ne, ne, nehéz lenne elképzelni, és uh, én azt kell, hogy mondjam, hogy te becsülettel és szakmai alapossággal jársz el, függetle attól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 Maradjának a kinyilvánítási fórumává vált. Tehát én elég sok közmeghallgatáson vettem részt, volt, amikor az egyik volt, amikor a pulpitus másik oldalán ültem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 Ah, nyilván nehezen tudok erre a kérdésre mit mondani, én igyekszem um, a fentemlített interjúban is elmondani, hogy hol tart most a beruházás, és mik azok a holisztikus célok, ami mellett az egész Városliget projekt uh, jelentősége szerveződik. Az egy továbbra is egy természetes dolog, hogy ezzel kapcsolatban vannak ellenvélemények, hogy ezek um, karácsony előtti ellenvélemények miért karácsony után, um,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 Sokszor nagyon értelmes felvetéseket Jó, látok. Figyelj, a, a ami, ami ezt illeti, is... ezen az elkövetkezett hetekben egyenként végig fog menni, ma egyet sem fogok elővenni, de alkalmanként egy vagy kettő sor kerül, de megtehetem, mert végül is menni tudok, és annyira messzire jött ember nem vagyok.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 mert most őszintén szóval nem tudok válaszolni, mert nem tudom hogy hol van pontosan melyik kerítésről beszélsz. ugye a e, innováció háza leandő helyszínén. Nem, nem nem nem nem nem kerítés. nem nem nem itt, itt van, van itt nem, nem, nem, nem olyan kerítés mint amilyen kerítés szokott lenni, tehát ugye a kerítésnek a zöme az öme az ilyen furnér le ezek ami ahó van nem lehet bemenni. Az építési területet elhatároló. Igen, kerül, itt itt ez egy, ez egy olyan olyan kerítés mint ami egyébként forgalomkorlátozásoknál korlátozásoknál az utakon van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 Gondoltam rá akkor, amikor a Szépművészeti Múzeum előtt arra merüllegesen álltak turistabuszok, nem kis számban, legalább hárman? Nem vagyok boldog tőle, nyilván keressük a megoldást. Ez nem egy városliget, sajnos vagy nem, ez nem egy városliget probléma, ez egy fővárosi probléma, hogy a, a turistabuszok hogyan áramolnak itt a, itt a fővárosban. Ugye beszéltünk erről itt a műsorban is, hogy számos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 Úgyhogy a fel és az alapvetően a műjéggel szemben mit csinálnak? Hát a mögött történik, illetve kijelöltünk a Szépművészeti Múzeum, hát a mögött a Robénzon étterem mellett is egy felszállító pontot, Igen, és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 el tudja dönteni, csak eszembe jutott a kunsthistorische Múzeumban a Braille kiállítást nézve, hogy azért annak is megvan az átka, hogyha valami iránt olyan érdeklődés mutatkozik, ami valójában már-már korlátját képezi a műjelvezetnek.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 Három percet késni fogok akkor még a Wintermanteltől. Majd olyan műsor van, amiben az ember elfárad. Máskor is el fáradni, de majd olyan műsor van. 061 és 71161, ha bármilyen ügyben egyébként önök telefonálni akarnának. Jövőgöd. Szia, uh, hát nem nagyon tudok szóhoz jutni. szintén őszintén azóta, mióta elmondtad ezt a karácsonyi partis történetet. Azt nem mondhatnám most szívűt, mint hogy mi nem vagyunk barátok. De azért valahogy megérintett a dolog. Lenne egy hozzáfűzni valam meg egy kérdés. A kérdésem az nagyon egyszerű. Az az ember, aki téged meghívott, az exfusálta magát. Nem szeretnék ezzel kapcsolatban. Beszéltünk a dologról, de hogy mit? Azt nem szeretném közélni.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 Egyébként Cserkaparkovicsandás a 3.4 pontá, de... <gül> jó, jó de, igen. Szóval, szóval, Ezt ez, ez, ez, ez, még hosszú ideig emészteni fogom, és meg, Hát azt mondom, ez, nem, ez nem létező kategória. Én is így gondolom, különös tekintettel arra, hogy ez természetesen...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 Hmm. Igen, de hát azt gondolom, hogy ez, ez egy olyan korszínat, ami, ami rajta csapadott le, de ilyen nem életesztet. Én is így gondolom. Önökre bízom, hogy gyávának tartanak, vagy bárminek. Én viselem, emésztem és próbálok közben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 0614890999 és 0636771161 Senki többet? Akkor nyilvánvalóan Winter mondtál Zsoltól, majd abban fogok kezdeni egy elnézést, kérek a a késésért. Elnézést a késésért.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 Uh, aki, amit sokan szeretnek, de van még egy még szűkebb uh, rajongói és, és törzs közönsége, amit uh, valaki üzemeltet bérleti szerződés alapján abban vállalt kötelezettségekkel. És egyébként ezeket a vállalt feladatait nem... Lépjünk aj... egyébként előbbre. Hol járunk? Mit mutatnak a fotók? Ki a terület? Azért... Uh,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 Hát tulajdonképpen egy ilyen nagyjából öt helyre az is számból áró területet, amiből egy maga az a Dunabázis, amiről beszélünk. A, a, tehát úgy szólt a szerződés, hogy ezt a Dunabázis területét közel ugye ő Mi? Okay. mire? Mi volt ott? Milyen ezt a területet? Ilyen, szabad terület. szabadidős tevékenységre. Tehát ott volt egy elég széles időközben működő vendéglátóegység, egység, csónakház, volt egy ilyen kisebb medence, amit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 Igen, mert hogy ő került oda belülre, tehát ugye ő volt ott napi szinten birtokon belül, és a szerződéses kötelezettségek között ezt és é, van, ugye ez a, problém... ennek a területnek nem is ő volt a bérlője egyébként? Tehát az túl terjeszkedett már az a terület, amivel kapcsolatban Ez ilyen... egy jogi konstrukció, hát én magát a szerződést elhívt, hogy nem olvastam. A, a, én nekem a kollégák azt mondták, hogy a szerződésben azt vállalt, hogy konkrétan magát azt a Dunabázist üzemelteti, és a szerződés részét képező felsorolt, mit tudom, milyen ingatlanokat, vagy, vagy természetben, vagy szövegben körbeír mert területeket. Ahogy ezt, a, a, a logika ugye úgy diktálná, mert hogy egyébként így is megéri neki. Persze, hát jó, haszem, a, van azt mondom, hogy ilyen 20-30 ezer okay. forintos bérleti. Jó, cíjet, rendben te tett, van, e, ezt értem, össze. csak hogy akkor még jobban értsem. És akkor most arról beszélünk, hogy ezt az egyébkénti önkormányzati területet a jó pestiek, vagy jó budaiak, vagy jó magyarok pedig telerakták szeméttel? Na hát itt van az, ami ami, ami a kényes történet, meg kell, fel kell menni a Google Earth-re, meg lehet nézni, hogy az a medence, ami működött,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 engedélyt kérve egyébként a vízművektől a fegyveres őrzéssel látott csápos kutak környékét is, és egészen lesentünk a vasúti összekötőig, akkor is megálltunk többek között ott. És nem tűnt föl, mert az épületek elhelyezkedése a medence melletti paraván az olyan. Ha nem félérthető, akkor meglehetősen furfangos történet. Igen, és az a legnagyobb, tényleg egy igazi retrohang, mellette kialakult ez a helyzet, amiből egyébként az odalátogató gyerekesek sokszor nem is láthattak, nem is láttak semmit, mondom, az évekig nem tűnt föl senkinek, azt 2014-es vagy 16-os most éppen a Google Earthben az a légifotó, ami ezen a területen megtalálható, vagy látható, és ott jól látszik egyébként a, a, a paraván vagy a telek mellett a medence medencétől északra lévő területen, ahogy egy, egy középső úton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 hogy egy ilyen állapot van ott, és ennek érdekében nem próbál meg mindent megtenni, hogy az megszűnjön, hogy felszámolódjon, akkor meg azt, azért érvényes okay. jogokat. Azt mondja el nekem, hogy ennek a szerződésnek a megszűnése az összefüggésben van azzal, amiről most beszélgettünk, vagy ennek semmi értelme? Per, per, persze, hát föl lehet szólítani a bérlő, hogy a szerződéses kötelezettségének betartása mellett takarítsa el onnan azt a szemetet, amit. Minden... Én azt kérdezem, hogy a szerződés egyébként is lejárt volna. Nem, é, egy, egy, még? nem, nem, nem, még egy év talán van hátra, Jó, egy, egy év még talán volt hátra a szerződésben, jól tudom. És ez mikor bontotta föl az önkormányzat? Hát most részleteket meg nem tudom, azt hiszem októberben voltak kint talán.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 Nem, hát a megnyugtató az lenne, hogyha egyébként a bérlő... Nem, az alapállapot az lett volna, hogyha ez a helyzet, ez nem a nem, alak, nem alakul. Itt mondom, vannak népi mondások, vegykák, vannak most már, ugye azért nyilván elindult egy folyamat, el kell dönteni, hogy kell ebből hatósági ügyet csinálni, nem vagy környezetszennyezés, vagy uh -huh. stb. kell-e ez írcsmeretlentetes ellen feljelentést. tenni. nem tudom, ezt a kollégák vizsgálják...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 az arra, Inget. hogy akkor valaki jönne üzemeltetni ezt a standot, van-e lehetőség, potenciál, hogy nyárra, amikor a szezonra kezdődik, akkor, akkor megint megint. Igen, hát ön, ön aztán, ugye, ahogy ezt szokták mondani, beleállt, én ki nem állhatom ezt a kifejezést, mert ezt másra használta volna, de aztán ez így híresült el, hiszen itt párbeszédek sorozata van, bár ön általában rövidebben ír, mint adott esetben Kovács Mihály, aki azt írja, a polgármester sokat hivatkozik a szemétre, azért érdekelne, hogy személyesen volt -e kint, és ha igen, mit látott ott személyes véleményt kérek ekkor, melesleg a ferjék már több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 Kicsi város ahhoz képest. Tehát nagyon hamar előtt tudnak kerülni olyan emberek, akik azt fogják mondani, hogy igen, én is ennyi forintért megbíztam akárkit, hogy vigye el a szemetet, a lomot, aki azt mondta, hogy akkor elviszi, megfelelő helyre le a lerakóba, vagy megsemmisíteni. De én azért nem ezt szeretnék ebbe belemenni, mert ez már olyan ingóványos terület, hogy ugyanaz a plegyka, ugyanaz, hogy akkor én csak olyanról szeretnék majd beszélni, meg nyilván a kollégák, a köztisztviselők, hogy pláne csak olyat tesznek, ami egyébként dokumentálható, bizonyítható, stb a testvérét is idehozom.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 ez mindannyiunk érdeke, csak egy picivel több odafigyelés egymásra és a környezetünkre és az ilyen helyzetek elkerülhetőek lennének, kérek mindenkit egy ilyen tekintettel a lakó is, és ismét fényképek, amelyek hát eléggé szörnyű állapotokat mutatnak. Igen, egészen. Hát arról van szó. A, ugye ezek a tízemeltes házak között ilyen kis tervízutakon belső úthálozatban rendelkező parkolók szoktak lenni, és ezeken a belső parkoló utakon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 A, a, üríteni a kukákat, ezért fölhalmozódik a szemét, és nyilván, hogyha fölhalmozódik a szemét, és jön egy nagyszer, akkor szétholdja. És mindenki joggal mondja, hogy úristen, miért szemetesen szemetes a, a, a, a, az a terület, úristen, miért nem veszik el a szemetet, szemét, főváros, szemét, FK, miért nem a dolgokat csak azt nem veszik észre, hogy a kukások jönnek, megpróbálnak elvinni a szemetet, de második, harmadik sorba parkoló autók miért nem tud befordulni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 a tegnapi nap például azt jelentette a hogy a kukás autó be tud fordulni és elvinni a szemetet. Tehát nagyon nevetségesen Pipjáner ügynek tűnik, de ott azért abban a társaságban nem talán tepik, van 400 nem. lakó, és egyébként ha a szemetet építeszél, akkor meg még sok ezer embert érint, azért mert egy vagy két. Na hagyjuk. Tehát, hogy egy vagy két szabálytalankodó helyreálló nem kéne. Ha meg megbüntetik őket, akkor meg a csúnya közterelt felügyelet pénzbe hajt. De ezt, ezt ismerjük, nem? Ezzel nincsen, nincsen probléma. Én... Én... Té tényleg ez a pici több odafigyelés, okay, az rend, az mert... az a halál, teljesen komolyan. Igen, mint, kicsivel mint, több odafigyelés, és kicsivel több e, szövegleleményesség. Ez most gondolatjelben van, mert semmilyen vonatkozásban nem tartozik önhöz.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 Láttam, igen. Na és, ilyenkor ki... az, és ilyenkor jön az, hogy amikor mondjuk az indexet ö, ö, besoroljuk, és nem politikai hovatartozás alapján, hanem mondjuk a szakmai minőség, vagy a szakmai mélység kapcsán, akkor egy kérdés nem lenne föltenni, mielőtt ezt megjelenteti. De nekem csak nem, nekem a, a fotó, a fotó türelem, valós. Semmilyen alapom nincs, hogy az indexet képviseljem, magamat képviselem. Polgármester úr, mi ez az ízé?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 Én azt gondolom, hogy ez nem ér meg egy mindeközben, vagy akkor megéri még azt a plusz kettő órát, vagy egy napot, amíg az esetben erre megjön a válasz, hogy igen, ott minőségi probléma van, amiatt a kivitelező terhére garanciában ki fogunk javítani, nincs semmi látni de, de, De lehet, hogy én látom ezt hosszul, de...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 nulla és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 Én a 13. kerületben lakom, és ahogy illik, hát járok a szomszédos kerületbe. kicsit a telefonját, mert lehet hallani, csak olyan, mintha kihangosító szólna, vagy pedig az, valami DOOM-ban beszélne. I igen, augunálban. most jobb jobb mi? Jó, Ez nem jobb. sokkal, de jó, de figyellek, a lényeg. Egyszer volt, igen. Okay. É, kérdezi, 13. kerületben lakom, és hát átjárok a szomszédos kerületbe, ahogy illik körülnézni, meg érdekelnek a dolgok. Két dolgot szeretnék mondani. Egyrészt a negyedik kerület hatókörébe eső Dunapati szakasz az számomra egy, egy nagyon rejtés dolog, mert a szembenélő oldalon, a római, ott az emberek megülik egymást, hogy azok működjön.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 Ugye téla van a vonalban, hol testet találtak egy kiéget 18. keleti házban? Önszívja meg, hogy ezt szokták mondta pestélyesen, hogyha az ember csúszik, ugye másokkal ilyen átmeneti duma, meg egyebek, most meg itt immédiás részt mindjárt, hol találtak egy kiéget 18. keleti házban, igazságtalan vagyok önnel, ez egy január elsőjei hír. Így van, így van, így van, így van, egy idős néni. És mire gyulladt rá? Tulajdonképpen a, a, az, a, az a lakó része, ahol ő aludt, és a kiekező rendőrök bár hűségesen betörtek a, a ajton az átajtón keresztül, az ablakon keresztül próbáltak bemenni és próbáltak kihozni a Leri, de sajnos már nem, nem volt életben. Az én információm szerint, bár ez most nem teljesen hivatalos az információ, annak volt köszönhető a tűz, hogy egy ö, ö, hőtárolós elektromos kályhánt,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 Nagyobb hideg van, még esetleg plusz hősugárzókat a, az emberek a saját lakásokba betesznek, mert olyan szokottnál nagyobb a, a, a hideg. Azért, hogy a komfortos hőérzetnek tudjon maradni, ilyenkor azért ezekre nagyon oda kell figyelni, és hiába 5-8-10 éve ott vannak a garázsban, és nem próbálták ki, mielőtt, mielőtt kipróbálják, nem ártanom, hogyha ezt átnézhetnék valakivel, mert ebből szokott a legtöbb probléma lenni, mint ahogy egyébként a katasztrofavidelemmel való konzultáció alapján a kollégák ezt felémjelezték is. Közben teljesen összetinte azt a magam, hogy gyerekkoromban ez visszalad gyakran. Tudja, a fehér ingekben, amikor berakják a töltőtólat. Igen, igen, igen, igen, igen. a petőfides, ugye? Az is lehet. a neked... színész korában megyeri van, ki nem ismerik.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 Tegnap, 21-én pénteken este egy 20 éves hagyomány folytatódott, amikor a Pesten Szent Imre is Sportköl újra megrendeztük a szeretet Karácsonyi Rendezvényét. Ezen az estén rászorul embereknek segítettünk egy tál meleg étellel, ruha- és cipőadobányokkal, valamint egy kisebb ajándékcsomaggal. Az udvaron üsben forralt bor borkész, az ispelep pedig az évek óta hagyományos selfie emberekkel. Balról jobbra doktor Léva István Zoltán, alpolgármester, Kocsis Péter, fűszakács, Pergelászló vállalkozó, főszervező, Geráiva Peszentímrei referenszervező, Kostalányi Attila Vándorzenész és jó magam, és itt természetesen nem mondom az illető nevét, köszönet minden szervezőnek, boldog karácsonyt! Jön egy kommentelő. Te!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 Ottál fel bennünket a kelet legnagyobb csoportjában, hogy karácsonykor tegyük fél a politikai politikát szüntessük be a békétlenkedést, azt hiszem ezek vittek vagyunk, amire ismét van egy válasz, de azt már nem olvasom. Lényegtel, hogy ki a szerző. de mutat valamit, ami megakadályoz bennünket mindannyiunkat abban, hogy ezt a játszó teret békével használjuk. Ez, ez, egy, ez egy nagyon szomorú dolog. Nyilván én tudom, hogy ki a, ki a szereplő, aki ezt posztolta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 Hétről hétre különböző rendszerességgel feljelenteni, bemószerolni, mindenféle dolgokat állítani róla. Van egy bekattanása. És mivel én nagyon sokszor szoktam beszélni arról, hogy a leg, hogy mondjam dolognak tartom azt az egész Facebookos ellenőrzés nélküli kommentelőteret, teret, ahol, ahol a jó ízlés, a józanész, és minden egyéb zárójelbe tételével bárki, bármikor,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 ez, ez, az, ez az interjú azért jelenhetett meg, mert uh, kaptunk ígéreteket, illetve főpolgármester úrral közösen egy közös fellépés eredményekként az innovációs miniszternél, aki egyébként a szakmai felügyeletre a elindult egy ilyen egyeztetési folyamat, aminek a végeredményeként remélhetőleg uh, viszonylag uh, rövid időn belül a, a helyzet uh, a korábbi állapothoz képest uh,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 ha csak nem jön egy légipari válság, mert az országok úgy nöntenek, hogy a kerüzen állát ne, ne, a ne, ne, ne, ne, ne fessük az ördögöt a falra, ennek a részleteiről, akkor legközelebb beszélgessünk részletesebben, és köszönöm szépen a rendelkezésre állást. Viszont halásra! Viszont halásra! Önök Ugi Attillát hallották. Itt van a zárózene, a zárózene alatt minden telefont fogadok, 0614890999, valamint hét. 1-1-6-1. Minden a kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, ez egy kísérleti műsor volt, hanem az utolsó holnap találkozunk. De ha bárki bármivel, hajrá! 0614890999 és 063671161. Jó reggel. Jó reggel, kívánok, körösüdít vagyok. Azt szeretném, ha beolvasná a. Uh, 0614890999 és négy először. nulla egy és nulla másodszor 4890999 és egy Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, Horvárd Gábor vagyok, és múlt vasárnap egy kolléganőjével beszéltem egy. ez a. na, mindjárt mondom, <gül> ilyen önkéntes, Igen. technikai Igen. személyzetként. És a ígért nekem egy visszahívást, hogy -e valami e-mailes -e válasz, de ez nem kaptam semmit, csak érdeklődöm, hogy egyáltalán aktuális-e. Szerintem ne. aktuális, de ha, ha hmm. szándék ennyire komoly, az nem kérdés, mert akkor nem találhat volna, akkor legyen szíves, küldje el nekem, és akkor én még egyszer lépek, és ezt tenni leszek annyira erőszakos. Különösen arra, hogy egy M. Szabolcs nevezeti úr, ön nem M. Szabolcs, ugye? Nem, nem, én Horváth em, Gábor vagyok. Igen, M. Szabolcs írt nekem hetekkel ezelőtt, és én azt némi csúszást áttam át az illetékesnek. Uh -huh. Ő még nem jelzett nekem, hogy se az, hogy visszahívták, se az ellenkezőről, de egy idei nálam dekkolt, és ez az én bűnöm. Há, értem. Ha másért nem, akkor miatt a ti miatt önnel megteszem azt, amit egyébként is kéne tennem, de érjeztem végképpen. Jó, úgyhogy gmail.com. Még egyszer? pont, mint doktor, tehát dr. Ja, igen, igen, igen. Fiala Janos a nevem, kukac.gmail.com küldje el, legyen szíves, ugyanazt, amit elküldött már egyszer, és akkor annak a továbbítása során olyan választ fog kapni, amit el fog tudni mondani műsorban, vagy azon kívül e-mailben. Uh -huh. Tehát akkor ez még aktuális ez a... Mondom, de... hogy igen. Oké, okay, rendben. Köszönöm.